U dane one zatrudnili saveta žena Zaharina I krijaše se pet meseci govoreći Tako mi je učinio gospodu dane one u koje pogleda name, Da me izbavi od sramote među ljudima Au šesti mesec poslan bi od Boga anđeo Gavrilu u grad Galilejski po imenu Nazaret devojici zaročeno i za muža po imenu Josif iz doma Davidovam i devojici beše ime Marija i ušavši k njoj i reče anđeo raduj se blagodatna Gospod je s tobom Blagoslovena si ti među ženama. A ona, videvši ga, uplaši se od reči njegove mišljaše, Kakav bi ovo bio pozdrav. I reče, Andžeo, ne boj se Marija, jer si našla blagodatu Boga. I evo začećeš i rodit sina, i nadenjućeš mu ime Isus. On će biti veliki, nazvaće se Sin Višnjega, i daće mu Gospod Bog presto Davida oca njegova, i carovaće nad domom Jakovljevim vavek, i tsar po njegovu neće biti kraja. A Marija reče Angelu: Kako će to biti kad ja ne znam za muža? I odgovarajući reče joj anđeo, Duh sveti doći će na tebe, I sila višnjega osenit te, Zato i ono što će se roditi bit sveto, I nazvat će se sin Boži. I eto je li saveta rođaka tvoja, I ona zače sina u starosti svojoj, I ovo je šesti mesec njoj, koju zovu nerotkinjom, jer u Boga je sve moguće što kaže. A Marija reče, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj, i anđeo ti deo dnje. Ne ono Bejaše neki bolestnik Lazar iz Vitanije Iz sela Marije i Marte sestre njezine A Marija čiji brat Lazar bolovaše Beše ona koja pomaza gospoda mirisom I obrisa noge njegove svojom kosom Onda sestre poslaše k njemu govoreći Gospode, o bolu ona i koga ti ljubiš. A kada ču Isus reče, ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se svim Boži proslavi kroznju A Isus ljubljaše Martu i sestru Njezinu i Lazara, pa kada ču da je bolestan, tada ostade dva dana na mestu gde beše. Posle toga reče učenicima, hajdemo opet u judeju. Rekoše mu učenici, ravi, sad judeji tražako da te kamenuju, pa zar opet ideš o namo? Isus odgovori, nije li dvanest časova u danu? Ko ide ne spotiče se jer vidi svetlost ovoga sveta. Ako ide noću spotiče jer nema svetlosti u njemu. Ovo kaza i potom reče, Lazar prijatel naš zaspao je, no idem da ga probudim. Onda rekoše učenici njegovi, Gospode, ako je zaspao, ustaće. A Isos, Isus im beše rekao za smrt njegovu, oni pak mišljaku da govori o počinku sna. Dah taj mi Isus reče otvoreno Lazar umre i milomjest mi zbog vas što nisam bio onde da vjerujete nego hajdemo njemu Onda to nazvani bliza nad reče ostalim učenicima hajdemo i mi da pomremo s njim Kada pak dođe Isus nađe ga a on već 4 dana u grobu Avitania beše blizu Jerusalima oko 15 stadija i mnoge ljudeja beku došli Marta i Maria da ih teše za bratom njihovim. A kada Marta poču da Isus dolazi, iziđe pred njega, a Marija sedeoše doma. Onda reče Marta Isusu: "Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro brat moj." Ali sada znam, da što god zaišteš u Boga, daće ti Bog. I reče joj Isus, vaskrsnut će brat tvoj. Marta mu reče, znam da će vaskrsnut i o vaskrsenju u poslednji dan. Isus joj reče, ja sam vaskrsenje i život, koji veruje u mene, a koji umre, živeće. I svaki koji živi i veruje u mene, neće umreti, vave. Veruješ li ovo? Reče mu, da, gospode, ja verujem da si ti, Hristos, sin Boži koji dolazi u svet. I ovo rekavši, otidete, zovnu tajno Mariju, sestru svoju, rekavši, učitelj je došao i zove te. Ona, kako ču, ustade brzo i otide k njemu, jer Isus još ne biše došao u selo, nego bejaše na onome mestu gde ga srete Marta. A judejko i bejaku sa njom u kući, tešo koje kada videše Mariju da brzo ustade iziđe, pođoše za njom govoreći da ide na grob da plače onda. A Marija čim dođe gde beše Isus i vide ga, Pade pred noge njegove govoreći mu, Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro, brat moj. Onda Isus, kad je vide gde plače, i gde plaču judej koji dođoše s njom, potrese se u duhu i sam se uzbudi i reče, Gde ste ga metnuli? Rekoše mu, Gospode, dođi da vidiš. Isu s uđariše suze. Onda Judej govori raku: "Gle kako ga ljubljaš. A nek ti odnik grekoše, nemogaš li ovaj koji otvori oči slepom eučiniti da i ovaj ne umre?" A Isus se opet potrese u sebi i dođe na grob. A to beše pećina Gde kamen ležaše na njoj Isus reče Sklonite kamen Reče mu Marta Sestra umrloga Gospode već zaudara Jer je četiri dana u grobu Reče joj Isus Ne reko li Da ako veruješ Videćeš slalu Božiju Tada skloniše kamen Gde ležaše mrtvac A Isus podiže oči gore i reče, Oče, blagodarim ti što si me uslišio, A ja zna da me svakda slušaš, Nego rekoh naroda radi koji ovde stoji, Da veruju da si me ti poslao. I ovo rekavši, viknu gromkim glasom, Lazare, izidzi na polje, I iziđe umrli, uvijen porukama i nogama, pogrebnim povojima I licem ubrsom povezano Isus im reče, razgrešite ga i pustite neka ide Onda mnogi od ljudeja koji bijaku došli mari Videvši šta učini Isus Poverovaše duha. Najbolje bi bilo, broću i sestre, kada ovim praznikom čutati. S što bi to čutanje koje smatramo najboljim trebalo da bude podržano doživljajem srce. A dubog doživljaj srca prati čutanje. Ili, kažemo se to u našoj svetoj crpi, kaže bezmoglje, bezmetržnost. Mir, dubok mir. Međutim, pošto smo mi daleko od tog mira, daleko od tog doživljaja, mi moramo da se koristimo protezan, da se štakanom. A riječ ili riječ propovjedi to su štake braći i sese za nemoće. Ima zajednica u kojima nema potrebe ništa da se govori. Više od onoga što služba daje. Više od onoga što Bog reče. Srce prima, srcu je dovoljno. Nema potrebe za dopunan. Međutim, i vi sami to znate, nama mnogo šta od ovoga nije jasno. Do te mjere nijesno da drugo ovako preskočimo ovako strašne događaje. I onda moramo, prinuđeni tom situacijom, da vrlo često zastajkuje, kao on je umor, kao on bez kondicije, Malo, malo pa stane. Malo, malo pa odmor a pa sjedi, pa lezi, pa jedi. Vrlo sporo kretanje, braći i sest. Zato i pravimo pauze, ne bili se podsjetili. Ne bili se taj i vrlo važan u nama odigrao. U nama, braći i svesti, ne izvani nas. Danas... Imamo dva velika dobeđaja, zaista velika. Ova govijesti, ova počajanje Sina Božijeg, i imamo posledicu tog ova počajanja Vaskresenja Lazara. A ako hoćete, a što da nećete, recimo slobodno brzo i ako je prvi kadar, osjenjivanje utrobe presvete Bogorodice duhom svetim. Drugi kadar je ovo gde se mi danas nalazimo. Direktna posledica. Prva scena raduje se lagodatna druga liturgija u Budu. Bilo kojem drugom grafu. Direkna posljedica braća i sestre i tijesna povezanost mi smo se ovdje danas sabrali braća i sestre zato što je duh sveti osvetio utlopu presvete bogorodice mi smo se danas ovdje sabrali zato što je Bog postao čovjek a postao baš na današnji dan i na ovaj način od duha svetoga i Marije djede. Ako je to uzrok i sile koja nas ovdje dovodi, ovdje od država i ovdje hrani napaja, moram onda, braći i sestre, i da taj praznik prepoznamo kao važan, kao drugog A onda ćemo moći i ovo čudo vaskrsenje Lazara četvorodnevnog da prepoznamo i dublje da doživimo. A kao rezultati jednog i drugog doživljaja da imamo rasterećenje srce i doživljaj istinski, doživljaj onoga što su naši oci nazivali vjeru. Nije to broći sestra vjera koju mi mislimo da imamo, nažalost. I daj Boža i majko Božija da se konačno oslobodimo te prelice, da mi vjerujemo i da mi imamo neku pobožnost. Daj Bože i Majko Božija, da se strese, da gubasa nas. Jer to je odmana, braće i sestre, to je prelice. Nemate vjere u nam. Vjera koju mi treba da imamo i koju Bog hoće da nam da, da nam usadi u srce, je mnogo uzvišenija, braće i sestre. Mnogo silnija. Kako možemo nazvati vjerom ono što je psihička bolest? Kako možemo nazvati vjerom onoga koji ne vjeruje da je Bog postao čovjek i da je kao takav prisutan u crk i da se daje? To ne može biti vjera, braći i sest. Kako može biti uplašen za zabrinut čovjek, koji vjeruje da je Bog i povjeg njemu tu se nje da brine o njemu da zna broj lavka ko se na glavi da zna sve i slu ući i napreč što da van u drži kako možemo nazvati vjeru onoga koji se smrti i dalje povlači pored ovako snažno Događaja ovako jakog glasa na koji smrt momentalno reaguje. Koliko jakih glasova braći sestre majki nad grobovima svoje djece. Koliko jakih glasova djece nad grobovima svojih roditelja. I to su braći i sestre jakih glasova i to iz dubina biče neko je možda od vas islušao majku koja nariče nad svojim djetetom ili dijete koje nariče nad svojom majkom neki su slušali neki će tek slušati a vid smrt nije reagovala na braci i sestre što je Država svoj plijen čvrsto, ne puštajući ga i sve više napredući, uvlačeći ga u sebe, dajući znak po pljedilu, po hladnjilom tijelu, a četvrtog dana i smradu, četvrtog dana poveši počinje da zaudara, da se raspada i da smrdi, strašnom smradom. Došavši do tog trenutka, braći i sas, svi redom, bez izuzetka, i kralj i prosjek, jer smrt ne razlikuje kralja od prosjeka. Mnogo puta ih ih je izjednačilo. Došavši, braćo do, do tog četvrtog dana, pred svog groba, ili ispred groba nekog svog bližnja, zastanimo malo. Evo već četvrti dan sam u grobu. Počeo sam da se raspadam. Dakle, nema šanse da završimo one poslove. Nema šanse da učestvujem na onom pokloničkom putovanju, na onoj prosvori, na onoj zabavi. Sve moje ideje, planovi, misli i žele, sve je to otišao. Prah, evo, počeo sam da se raspada. Četvrti dan sam mrtvo. Majka ne može da me podigne. Eno čujem mi je večer kuka i ona i druge žene, i niko ne može da me podignete. Znači, ostadu san. Nema mi pomoći. A vidite, braće i sese, nije baš tako. Nije baš da nema niko da pomogne čovjeku. To bi bilo previše tradično. Strašno. Naš avaj Justin nije htio sa tim da se miri. Nije. Ni po koju cijenu nije htio se pomiriti. Sa tom neistinom da je Bog čovjeka stvorio da ga ostavio, da umre, da se raspada, da smrti. I mi je I mi smo upravo, se i sese, ko se namirimo sa tim. Ano, ne pomiriti se možemo samo pod jednom uslovom. I samo vjerom u jednog i jedinog Istinitog Boga, Gospoda našeg Vaskarsitelja, Isusa Hrista, Sina Očevo i Sina Djevinog, Boga i Čovjeka. A evo nas, bracije i sestre, u suboti koja nam daje odgovor, koja nam daje utjeh, ako se već do sad nismo utješili. Evo ga Vaskrsenje Lazarevo. Lazar, Mitar, Marko, Jelena, Marija, Valentina, sve su to imena koja ljudi nose. Ovo Lazarevo je jedno i posebno, ali kao što se smrt dotakva njega, tako se dotakva i mnogih prije i posuje njega. Nije samo Lazar umro, bratvi i ses. Nije samo Lazar četiri dana bio u grobu. Nije samo Lazar raspadao, bratvi i sest. Nogi prije njega, nogi posle Ada Analog no tome, i njegovo vaskrce, posle četiri dana, ne odnosi se samo na njega, nego i na mnogih prije njega, noge, postoje njega. Ali, uvijek jednim glasom. Glasom Sina Očevog i Sina Djeve, Gospoda i Vaskrasitelja našeg Isuse Hrista, Bogu Čovjeka. Evo, braće, izdesnate demonstracije onoga što se desilo na dam Evo posao lopotio Duha Svetog i Marije djeva. Evo njenog sine, braće i sest. Evo sina, presvete Bogorodice naša. Evo ga, Gospod naš. Stoji pred grobom četvrti dan. Tvoj Gospod, tvoj Bog, onaj pred kim se moliš, onaj u koga se hrsti, onaj u koga si se obukao, onaj čiji glas ne samo da slušaš, kad čita sveto to evanđelje, kad probosilja mirom, nego onaj čije tijelo i krv primaš u crtvi njegovoj, u tijelu njegovoj. Evo, braći i sestre, obratimo pažnju, to je jednom za sva vrmena vaskresenje Lazarevo, ovo je vaskresenje Lazarevo, braći i sestre, ne? To je događaj koji je u crkvi mnogo važan. Evo subota pred vas presenjem, uvijek vazareva subota. Nije to eto izbor nas nekovi cine, pa da se sad tog dana sjećamo. To je ono što Bog hoće, braći i sestre, svi da znamo i svi da to da obratimo pažu. Oni koji su zainteresovani. Niko je smo ovdje trebalo bi da jesmo. Evo demonstracija sile, obraćijes se. Kažemo sile, a govorimo o božoj sili. Uvijek mislimo na ljubav, jer bez ljubavi sile nema, nema ni života. Glas se obraća se pri vaznij grob i, i pozivao Lazar prethodno nadsvićši u onoj molitvi, koja je tajasna, ali nemojmo sad u njoj mnogo, ali je vrlo važan i on Jovan Zvatolosi se na njemu mnogo zadržao, da bi neke stvari pojasnio, uglavnom, priziva oca i time ukazuje na sebe kao na sina. Da se to čudo vaskrsenje ne bi pripisalo njemu samom, nego da bi to bilo čudo svete trojice, braće i sredstva, Boga našeg. Da se proslavi ime oca prosina, dejstvom duha svetoga. I onda privazi grobu i poziva vazara, vazare i zalađi napolje. Srašna, braće se sredstva, sredstva, četiri dana čovjek mrtva. Ovako govorimo, iako u crkvi, ali moramo se tu i to sami trenirajte kući malo, odvojite vremena, a pa prođite malo Lazarevom subotom, onako usporenim snimkom. Strašan događaj, a direktno nam se tiče. Ako je gospod mogao Lazara da digne iz mrtvih posle četiri dana, mogo je bratje sve sese da ga digne i posle petom, četrdesetom, Može danas da digne iz groba svakog čovjeka koga poželio. Ne mora uopšte da pušta glas. Može samo mišlju da prizove našeg čukunđeda i on će da ustane iz mrtvih braća i sestre. Kao čovjek, da ustane ovako kao što mi sad stojimo. Zato se utropavimo. Lazara je spote govori da je Gospod prije opšte vaskrasenja i prije stradanja podigao Lazara da bi nas pripremio da možemo da dočekamo braća i sestre i njegovo vaskrasenje ne sumijajući da je Bog jer ne bi mogao da podigne mrtvog tako kad ga vidimo sad u strasnoj sedmici da strada nemojete braća da plaćate na njim nego nad sobom Onaj koji strada, strada dobrovoljno i strada, braćo i sese, radi našeg spasenja. A u ovoj suboti pokazano je silu svoga božanstva. Zato i mi, braćo i sese, kada se okupljamo ovdje, prepoznajmo da je gospod sve to uradio i radi nas. Ne samo radi Lazara, da će nas podići braćo i sese, jednog dana izmrtvi. To je dan opšteg vaskrsenika, kada će u toj mističnoj trubi biti zvuk, a u tom zvuku imena svih ljudi, i Lazara, i naših imena, i da ćemo tog dana svi ustati iz grobova. S tim, što će biti velika razlika, brać i sestri, između onih, koji su vjerovali u Gospoda i oni koji nisu vjerovali. Oni koji su se sjedinili sa njim i oni koji se nisu sjedinili sa njim. Ogromna, strašna, nepremostiva razlika, braći i sest. Zato, povjerovamši, a mnogo je važno da u to vjerujemo, to je jedan od dogmata naše vjere da ćemo svi ustati iz grobova se. iako mi ovdje na ovim prostorima to Bož vjerujemo a kad dođe smrt svi glavi spuštamo što je velika sramot čak se ni sveštenicima ne dozvoljava i to je da trskost demonska i trskost ljudi ne dozvoljavaju sveštenicima da zgaze smrt I to na najbolje moguće mjesto, na najbolji mogući način. Kad sahranjujemo čovjeka, dijete, mladog, starog, da je izgazimo tu pred grobom, silom Božijom. Nedozvoljava narod, braće i sese, i vrlo, rijetko ćete negdje čuti da se smrt gazi. Zašto? Ne voli smrt to. Ne voli djavo to. A mi, hrišćani, pravoslavni, braći i sestri, imamo vlast. Dao nam je Gospod. A tu vlast mi smo dobili i tu silu primili u crkvi svetim hrštenima. Kako može da umre, braći i sestri? onaj koji je obučen u to je, to je takva jerez, braći i sestri, takva kuga, to je soka na Bogu. Kako možemo da smatramo mrtvim Onoga koga smo obukli u Hrista, koga smo krstili u ime Otca i Sini Svetoga Duhva. Kako možemo smatrati mrtvim Onoga koje pomaza Duhom Sveta. Kako možemo smatrati mrtvim Onoga ko se pričešćivao tijelom i krvom. I, što je vrlo važno, kako možemo smatrati mrtvim Onoga koje je živio po volji besmrtnog Boga. Smatrati mrtvim možemo onoga ko se krstio, ko se miro pomazao, ko je primao sve te tajne, nedostojan, ko nije živio po vodi Božoj, ko nije ispunjavao životvorne, spasonosne zapovjesni Hristoj. Njega možemo smatrati mrtvim. I to ne mrtvim, nego najmrtvim od svih među mrtvim. je po učenju naših otaca Najdublje propadaju oni koji su mogli, kojima je bilo dano, a nisu htjevi, iznemaju. To je najdublja smrt i najgora situacija. A oni koji se trude, braće i sese, da ispune životvornu volju Božju, oni ne mogu da umru, braće i sese. Jer to bi značilo da ne samo Bog ne može da vaskrasne Lazari iz mrtvih, nego da i samo može da ustane iz groba. Zato, brađaj i sese, dođemo do našeg groba. Imamo li mi grobovi? Ima nekih ovdje koji nemaju svoj grob, koji ne razmišljaju o grobu, a posle o jadu zabave, bližnje djece sa njima. Kao, tu se vidi ta, ta vakomislenost, ta bezumnost. Nemaju groba. A šta imaš ako groba nemaš? Hoće li da hrane, da te ostave, da u dnevnoj sobi, Ili u spavačoj sopi, Ili u kancelari, neći, Negdje ga treba zakopat, sklonit, Ili ako je hrišćan, Sakraniti. Gdje? U grob, se sest. A gdje je grob? Ne sprema. Znači nije dobro živio, i ga pomislen, Bio, bio bez umrn. da je besmrtan. Zato, brađe se Sjetimo se groba svoga, Pođimo i obiđimo ga, Ako ne fizičkih, onda čestim umnim posjetama. Kao što je jedna naša žena, vidimo, stavila svoju sliku na grob, a još živa. Stoji slika datum rođenja tire, samo čeka da se ukveše datum upokojenja. A slika već na grob. Odlična misla, vrlo trezvena, prava pravoslavna hrišćanka, sjećanje na smrt. Ako ne tako, onda umnim posjetam. Nemojte misliti, broći sve su neka pretjerivanje. Nisu pretjerivanje. Mi pretjerujemo na drugi naši što se pretjerano. Ne sjećamo smrti. To je pretjerivanje. Sjetimo se svoga truljenja i sjetimo se jedinog čovjeku ljudca. Jedinog koji u tom trenutku može da nam pomogne, broći sve. I ne samo što može, nego i hoće ne samo što hoće, nego će pomoći braće i sese. A ko je on? Pogledajte malo gdje se on nalazi. Da li vi znate ko je on? A ako znate, pogledajte gdje je njegovo mjesto u vašem životu. Onaj koji jedini može da vam pomogne u trenutku kada višeni majka ne može pomoći, pogledajte gdje je njegovo mjesto u vašem životu. Koliko vremena osvećujete onome ko vam sobom dariva vječnost. I tu ćemo, braći i sese, da nađemo odgovore na sva pitanja. Zašto su problemi nastali? Zašto ruka? Zašto nevoda? Zašto bolesti? Zašto smrt tako napreduje? I tu ćemo naći odgovor, braći i sese, i da odgovorimo smrti vojno smrti životom, braće i sestre. Srcem, umom i voljom. A sve to dešava se kroz evanđelsko oživljenje. U onom širem južem smislu. Zato propustiti, braće i sestre, ove divne trenutke, divne dane. Svaki dan je predivan, jer nosi u sebi poglavljiv. Ne mojmo, braće i sestre, nikad reći za dan da ne valja. Emojmo jer taj dan počinje sa raduj se blagodatna, gospod je s Nijeden dan, braći sve, se ne može da počne bez tog pozdrava. Jer to je sva naša radost. Radost izvan nje nema. Nikome, ne samo praći bogorodice je Bogorodica, nego nijeden čovjek tražeći radost izvan toga raduj se nemoguće, braći sve, jer ta radost To je Bog, ta vijest, taj dar, to blago, to je Bog naš. A gdje je on da mu se obradujemo? Gdje je ta radost da bi se mi radovali njome? Evo je, braće i sestri, sve ta liturgija. Raduj se, čovječe, gospod je s tobom. Evo, sve to prije, ti se daje. Raduj se, gospod je s tobom. Budi i ti sa njim. Umom, voljom i srcem. Ako budeš sa njim, bit će i Otec, njegov sa tobom, bit će i Duh sveti u tebi. I to je, braćo i svestre, život. To je radost. Bessvrtna, neproglazna i vječna. Nju, daj Bože, molit Vama i svetoga Lazara četvrlo dnevno i mi da imamo i nas vidimo. Amo Bože, daj.